וניחם על הרעה, ועתה, אדוני, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. ויאמר אדוני, ההיטב חרא לך? ויצא מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל.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 ויהי כזרוע השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה, ויתעלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר, טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים אל יונה, ההיטב חרא לך על הקיקיון? ויאמר, היטב חרא לי עד מוות. ויאמר אדוני, אתה חסת על התקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבן לילה היה ובן לילה אבד. ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה.